arrazade ho eta ongietorriaak Euskal Herrikoa, zena jo eta erremolatsa guztieei, arraioen zaude ongietorri. Ja, badira, bilabete, hiru ere bai, ira, arraioeneako ateak, lehiuak, itxi, pertsianak bota, eta oporretan juan ginala, eta ona itzultzio, ba, plazerra undila da berriro ere mikrofonoa hurrian jarri eta maia hurrian jartzia. eta desordenatu xamar topatu daueu eta pertxienak jorritugunean eta Etxebarroa sartu genean ba auts mordoska bat ere pilatua topatu daueu baina honea etorri aurretik jarratsaldezu pasa de chukunk eta lanetan zuentzat gaur programa eder bat egiteko intentzioz Programak, ba, aurrekoan, utzi genuen, oen dalak, biru hilabete, utzi genuen bezalako atalak izango ditu, arraioeneak, ba, gelaiska berdinak izango ditu, eta lehen den gota behin, San Germain gure zintoniarekin batera, efemeridiak. Gaur, bimila eta zortziko, irailaren amazazpila eta gaur bezalako egun batian guen dela urte mordoska bat mila zazpireundak berrogeitea iruko, irailaren amazazpila nain justu Antoine de Concordek, filosofoa eta matematikan aditua jaio jaiozen, ezagute duzu? Antoan ezagutzen espaldi ma beste hau seguru ezagutuko duzue, la eta nik uste, femeridea edo data urtea, ez dagoen horren mm, ba, zuzen, pako aristi idazle, gipuzko arra jaiozelako gaur bezalako gugumatean. Eta ze urtetan, ba mila bat zerun, deiruro gita mazortzilean dilon, nik uste, pixka bat zahar txea hua badela, baino... Iraila, irailaren amazazpila, garoilaren amazazpila iratzen edo garoen hilean ba, erdi-erdilean gaude sartuak eta behin Euskal Jaiak pasa ostian ba, eguneroko errutinari lotuak. Eta gaur bezalako gumbatian beste zerbamila behatzen dira urogeita azazpilan, Turkian berrogeita lau pertsona ziren futbol partida batean izandako lizkarren ondorioz. Eta gaur bezala gogun batian eta huen dala amala urte Mila bederatzen da Karl Popper, filosofoa hiltzen Lehen obra mila batzen da goita urtean kaleratu zuen Ikerketa zientifikoaren logika izen egoa zientziaren Ainbat ikuspegi landu zituen Popperrek I want to get to me the... I want to get I want you to get together I want you to get together I want you to get together I want you to get together Could you hang together one time I want you to get together I want you to get together Gusto gatos Lana espaita beltz izaten, gustagarri izaten denian. Eta guria lana da, guztuko lana, denbora pasakoa. Eta artisauek bustinekin ontziak molda, moldeatzen edo lantzen dituzten bezala, eman nahi diegu guk ere forma zuen belarri zuloai. Horregatik jarri gara, inbeste hilabete isilik eman ondoren mikrofono, teklatu, Eta mahaia aurrean, horregatik gatoz beste urtebetez, lanerako gogoz, Lizarrite DJ doktorea bere musika doktorearekin eta 27 zapata, oinetako berriak ilusioz urratzeko eta estrenatzeko gogoz. Guk gustuko dugulako lana. Eta nere lanak eta lanak daude, lan batzuk atseginak dira eraman errazak, lan batzuk plazerezkoak dira eta entreteni garri. Baina badira, badienez, amar zentimetroko tuerkak belarri zu luan, sartzea baino, desagradableagoak diren lanak. egunero egunero egin behar izaten diren lan eta zaigea, edo egin behar izaten den lana zagia. Goizeko desperta horiak aste artiia dela edo korrika batian gozaldu eta lanera joan behar dezula egintzen dizu. Besperan jantzitako eta lurrean botatako botata uttztako kulero zikinekin trabatzen zara hortzak garbitzeko kommunera bidiantza zela batzuetan kotxe hartu behar izaten da trafiko etenik gabea. Eta beti betikoa saiestu naian. Kasuri koberenian oinez joatea pentsatu eta euria hasi dizu. Eta zuk Aterkia ai Aterkia, Atzopoleo mena bat hartu zenuen tabernan ahaztu zenuela gogoratu duzu, eta lanerazoaz, iritsi zara lantokira. Aztera doa, beste lanegun bat. Jendia, eguren, egun erokotasun horri, ies bidea jartzen dionik, noski, makinak bezala ordutegi batera pro, programatu beharrean, gure gortuzak, bide alternatiboak aurkitzen dituztenak, ordutegirik gabeko lanak dira oiek. Inbidia ematen dute sarri, lanak aurrera ateratzeko diziplina baino ez, eta falta hori egiteko. Eta hori, diziplina zari gara, hori, hori asko da. Badira bai, badira urte beterako bi urterako edo hiru urterako esedentziak hartzen dituztenak ere. Lankidei agurresan, motxilak egin eta Jopelaio jo da alde egiten dutenak lanetik, errutinatik. Lana azken finean hori baita, egunerokotasuna tuerkak egitearen truk prostituitzea. Eta zenbat eta gehiago egin, orduan eta gehiago ordaintzen dizute. Kubai garela putak eta txuloak, korbatak jantzita dabiltza, marka ez ezagunetako kotxetan, krisia gora eta krisia behera izketan. Euskidena txar ere, bizitzari zentzua ere ematen baitio, zeregin bat, helburu bat, goizian jeikitzeko kakotxarteko motiboa ilusionatzeko aukera, guztoko lana izan ezkero bintzat, horregatik da garrantzitsu eta handia da esatera nuana, guztura lan egingo den lana aurkitzia, guk hemen, asteazkenero, asteazkenero, topatzen dugun, edo topatuko dugun bezala.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 De gaur, arraioenea ez dugu aparteko soineko edo trapuz jantzi eta dekoratu bihar izango. Ze gaur, arraioenea irrati estudios dekoratu nahi izan dugu. Eta irratian gaudenez, arraioenean gaude. Eta arraioenean gaudenez, irratian gaude. Ongi etorri entzule maitagarri madarikatuok ok, arraioeneara. astero dekoratu aldatzen duen irratzaio bakarrera. Eta bigarren gela eskara pasaz... Dizarre dure DJ doktoreak propilo gaur ekarritako beste kantu bat entzungo gu oso osorik. Boka xaderen in white rooms, onegin. Esa bezala gaur, arti zauak, buztinarekin ba, ontzileak moldeatzen ahitzen dian bezala, guk zuen belarriak, zuen belarri moldeatu nahi ditugu, intentzi joria lanea gatoz, beste urte bete ez lizarriti didei Eta hori zazpi zapata, eta egei esan, bueno, lan pixka tindarek deu, eta nik uste, ba, bana harbendu ala zirago intro astu nortan, barka beraz, ba, zuen belarri zuluak moldeatu baitugu. Baina pasak egitezen, arraio neako, irubarren gelara, irubarren gela eskara, honek bai ditula, bizta ederrak, ze hau berezikida guria, izan ere, oantxe, Le Sarre Torre, direttoria Ketabito 77 Zapata, proposatutako agenda dator. Bago zeu gut proposatzen <tipasar> duen agenda azte osokua izaten dela hasi azteazkenetik eta aurrengo azteazkenera gaino pixkat kontuak ba aldatu kodia zehiaz eta ziginanetik, ostegunetan bakarrik egite genuen irratxa joa aurten azteazkenetan behaz, aurten Ba, bueno, ba, proposatu genezak ozteunetan arraioenearen ziteke nola ez hori, egunero, egunero. Baina, bihar guk proposamena luzatuko diziugu, ba, joateko. Adibidez, hausartenak, hausartenak, joan daitezela Mamma Mia pelikula puxka ikustera. Eta besteentzat, baina ba, ez direnen entzat, ba, txege bararen, ba, pelikula berreia baita Hori bai, ba, jotenez ez, ondo hafaluta jutiako menea pelikula luzei xamarra delako. de nikitan galtzetan pegatinetan estutzetan koarnotan eta orain pantalla handi deritsi delako hostirala Ba, arratsalde pasa Donostiako tabakalerara jugatia proposatzen dugu. Ba, ez da neutrala izeneko erakusketa dagoelako tabakaleran. Latinoamerikako arte garaikide nari eta konprometituenari nari erakusketa da. Ba, bertan ikus daitekena, Argentina, Brasil, Chile, Kolombia, Kostarrikako, Guatemala, Mexiko, Puerto Rico. Eta Uruguaiko, hogeita lau artisten lanak biltzen dira. Bertan, irurogei garren amarka dati gaur dainoko, artistikoaren ikuspegi batez. Kainiz. esango dizugu arratsaleko 6 galdera joaten baldin ba, bisita gidatua euskaraz egiteko aukera izango bezuela 7 atako sinateketete, sinateketete, eta ondoren ba, pintxo edo jan ondoren ostialeko proposamena zumaiara joatea. Zertara? Ba Antzarki lan bat ikustera Hain justu ere kandido urangak egindako ba, edo antzestuko duen ba, antzerki lan bat ikustera Ezin dizbiogu izan obra ba puntatuta genuka baina ez dakik eta galdu zeigu baina kandido urangaren lanek ba, mire zidute emezteko errespetua eta arreta beraz, ikan barketu ostia lontan, ba, amaretatik gaurrea Zumaiko Aitamarin zeiku zile izango da Eta hogeia larumata da, egura hondila maite gauden gaudengu zilontzat. Eta hain maite menduta ez daudeno antzat, edo beste maitasun klase batzuk dauzkaten entzat.